Wahsamarat kekurangan buah-buahan menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan itu Allah memberikan sandaran. Wahsiris sabirit berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi segala macam ujian tadi. Siapa orang yang sabar? Alladina iza as-sabatum musibah kalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun.